П'ять. Джейн відсахнулася, немов отримала ляпас. Що, що таке, що за конклав? Я заметушився і поглянув на зейна, який винувато розвів руками. Він теж про нього не чув. Отже, вони таки зрушили цю справу з мертвої точки, мовила Джейн після паузи. Прикинь. хмикнув строс. То що це за конклав? повторив я. Організація раз, пояснила Джейн, і ще раз поглянувши на Строса. Ідея полягає в об'єднанні для встановлення у цій частині Всесвіту порядку, а також у запобіганні колонізації з боку чужинців. Вона повернулася до мене. Востаннє чула про нього ще до того, як ми з тобою вирішили на Геккельбері. Тобто ти знала, але мені не сказала. «Наказ!» – відповіла Джейн. Слово про Лунало немов удар батога. Це було частиною домовленості щодо мого звільнення зі спеціальних сил. Я маю забути все, що чула про Конклав. Навіть якби хотіла... Мало чого змогла б розповісти, бо сама нічого не знаю. На той момент справа перебувала на початковій стадії і зайшла в глухий кут. Про Конклав я дізналася від Шарля Бутена. А він – ненадійніший експерт у питаннях міжзіркової політики. Джейн не на жарт розлютилася. Не знаю тільки на мене чи на ситуацію. Я вирішив не нагнітати обстановку і звернувся до Строса. А тепер цей Конклав типу перетворився на впливову силу. «Ще яку?» – відповів Строс. «Він?» зафункціонував два роки тому і наперше заборонив расам-нечленам Конклаву подальшу колонізацію. «Бо що?» – спитав Зейн. «Інакше Конклав знищить їхні нові колонії», – відповів Строс. «Саме для цього і затіяли це кручу-верчу-надорити хочу. Ми навели Конклав на думку, що започатковуємо колонію і оселяємося на конкретній планеті, а самі вирішили заселяти зовсім іншу планету. Її навіть у реєстрі нема, і на мапах вона не позначена». Про її наявність знає лише кубка високопоставлених чиновників. Та ще я, бо хтось мав вам це розказати. Тепер і ви в курсі. А Конклав намилися атакувати колонію Роанок ще до вашої висадки на цій планеті. І тепер не зможе просто через те, що вас там не знайде. Тим самим ми пошиємо Конклаву дурні, а самі будемо на коні. Якщо я правильно розумію ситуацію. Настала моя черга розлютитися. Виходить, що я колонії грає з Конклавом у схованки. вмерти зі сміху. «Ключове слово – вмерти», – уточнив Строс. «Бо якщо вони нас знайдуть, буде вже не до сміху». «І скільки часу на це знадобиться?» – спитав я. «Якщо це такий удар для конклаву, як ви кажете, вони кинуться нас розшукувати». «Тут ви маєте рацію», – погодився Строс. «І коли знайдуть, то порубають на дрібний вінегрет. Отже, наше завдання – зробити так, щоб нас було важко знайти. І, здається, ця частина плану вам не сподобається». Пункт перший. Я звернувся до представників спільноти колонії Роанок. Жодних контактів між нашою колонією та рештою планет Союзу. За столом незадоволено загуділи. Ми з Жень сиділи по різні боки столу, чекаючи, поки стихне гармидер. Знадобилося кілька хвилин. Але аж це безглуздо, мовила Марі Блек. Цілком з вами погоджуюся, кивнув я. Але кожен контакт Роноку зі зовнішнім світом приводитиме до нас. Екіпажі космічних кораблів – це сотні осіб. Безглуздо розраховувати, що ніхто не проговориться друзям чи коханим. Самі розумієте, що нас шукатимуть. Уряди ваших рідних планет, ваші родичі, не кажучи про журналістів. Усі шукатимуть когось, хто зможе відповісти, куди ви поділись. І якщо хтось укаже на нас пальцем, Конклав про це дізнається першим. «А як же Магелан?» – спитав Лічин. «Він повернеться додому?» «Насправді – ні», – відповів я. Новину сприйняли здивованими вигуками. Перед очима спливло перекошене від злоби обличчя капітана Зейна, коли Строс сповістив йому цю новину. Зейн погрожував невиконанням наказу, і тоді Строс нагадав, що той не контролює роботу двигунів корабля. І якщо він з екіпажем не вирушить на планету разом із колоністами, то дуже скоро зіткнеться з проблемами життєзабезпечення. Чесно кажучи, мені знову стає страшно, коли пригадую той момент. Але найгірше чекало попереду. Сторос поділився із Зейном планом, як позбутися корабля, спрямувавши його на сонце. «В екіпажу Маглана ВСК залишилися родини», – сказав Хірам Йодер. «Дружини, діти? Це справді так», – відгукнувся. «Але це лише підтверджує серйозність проблеми». «А ми можемо дозволити собі прийняти їх?» – запитав Манфред Трухільо. «Не кажу, що нам треба їх вигнати, але запаси колонії розраховані на 25 сотень колоністів. Тепер настало більше на дві сотні» на 206. Уточнила Джейн. Ні, це не проблема. У нас на борту півторачний запас провіанту порівняно зі звичайною колонією, а місцеві рослини й тварини єстівні, на щастя. І як довго триватиме наша ізоляція? спитала Блек. Невідомо, відповів я. Ще один сплеск незадоволення. Наше виживання ґрунтоване на ізоляції, такі справи. Однак така ситуація тільки спрощує дещо. Базові колонії кожні 2-3 роки мають готувати місце для наступної хвилі колоністів. Нам про це можна не турбуватися. Сфокусуємо зусилля на власних потребах. А це велика різниця. Зауваження сприйняли з похмурим мовчанням. Накраще тепер і сподіватися не можна було. Другий момент, сказав я, відчуваючи, як напружилися присутні. Ми не можемо користуватися технічними досягненнями, які можуть виявити нас із космосу. Цього разу не вщухав кілька хвилин. Повна мечня, нарешті промовив Павло Гут'єрес. Будь-що з бездротовим зв'язком, Потенційно можна виявити з космосу. Треба лише просканувати сигнали у широкому діапазоні. Місце передавача буде встановлено відразу. Зрозуміло, кивнув я головою. У нас усі прилади бездротові, готєрец підняв планшет. Ось хоча б це. Тут нема виходу для дротів. Навіть за великого бажання під'єднати не вдасться. А наше автоматизоване обладнання, що ми сюди приперли, геть у себе вздротове. Та що там обладнання? Втрутився у розмову Лічен. Усім моїм колоністам імплантовані локатори. Моїм також, додала Марта Піро, і кнопки вимк вони не мають. Значить, доведеться видаляти. Це ж хірургічна операція, заперечила Піро. Куди до дідька вони їх уживили? поцікавилася Джейн. Нашим людям у плече, відповіла Піро. Чен кивнув, його колоністам імплантували туди саме. Звісно, це не дуже серйозна операція, але. Єдина альтернатива наразити. Усіх без винятку колоністів на небезпеку бути знайденими та вбитими, мовила Джин, карбуючи слова. Сподіваюся, ваші люди погодяться на таку невелику жертву. Піро відкрила було рот, щоб відповісти, але передумала. Навіть якщо видалити локатори, у нас залишається купа іншого обладнання, мовив Гутірес, знову привертаючи до себе загальну увагу. І воно оснащене радіомодулями. Сільськогосподарське, медичне та геть усе. Те, що ви пропонуєте. Означає, що заради виживання ми мусимо ним узагалі не користуватися. Далеко не все обладнання споряджене радіомодулями, заперечив Хірам Йодер. Наприклад, те, що замовили ми, зовсім без них і потребує лише оператора. І ми з ним чудово працюємо. У вас воно є, мовив Гут'єрес. У нас нема. Врешті також нема. Ми поділимось усім, що маємо, відказав Йодер. До чого тут поділимося, гаркнув Гут'єрес. Але за мить опанував себе. «Я не сумніваюся, що ви допоможете нам, чим зможете», – сказав Хіраму. «Але ви брали його для себе, а нам треба у десять разів більше». «Обладнання в нас достатньо», – втрутилася у сварку Джейн. Усі повернули голови в її бік. «Я розіслала присутнім копії вантажної декларації. Ви побачите, що на додачу до новітнього обладнання нам завантажили повний набір інструментів та витратних матеріалів, які тепер вважають застарілими. Це свідчить про дві реалії». По-перше, союз колоній відпочатку намірявся залишити нас на самоті. По-друге, завдання знищити нас у них не було. «Ще один бік медалі, мовив Трухілліо. А інший полягає в тому, що вони відпочатку планували залишити нас сам на сам з Конклавом і замість того, щоб дати зброю для захисту, наказали сидіти тихіше води і нижче трави. І, може, нас не помітять. Присутні схвально загомоніли. «Тепер не пора для дискусії», – мовив я. «Чим би іска не керувався, ми вже тут. І зібратися звідси не можемо. Коли опинимося на планеті та визначимо першочергові проблеми, то влаштуємо дискусію і обговоримо стратегічні плани Союзу колоній. А поки що зосередимося на тому, як вижити. Хіраме, я простягнув йому свій планшет. Ви краще за всіх розумієтеся в обладнанні. Що з цього нам може знадобитися? Хірам на кілька хвилин заглибився у вивчення списку, а потім нарешті заговорив. Важко сказати, треба подивитися наочно а потім поспілкуватися з тими, хто працюватиме на тому обладнанні. Тут багато інших факторів, але, думаю, ми впораємося. Він окинув поглядом присутніх. Кажу ще раз, можете розраховувати на будь-яку нашу підтримку. Не можу казати від усіх братів, вірі, але з мого досвіду знаю. Ніхто з них не відмовиться допомогти. Нам це під силу. Ми зможемо запустити цю техніку». «Є інший варіант», – сказав Трухіліо, і усі очі повернулися до нього. Ми не станемо ховатися і використаємо привезене обладнання, усі наші ресурси задля виживання. А коли або якщо конклав на нас вийде, скажемо, що ми дика колонія. Не маємо жодного стосунку до СК, адже вони воюють із Союзом колоній, а не з дикими колоніями». «У такому разі ми порушимо наказ», – мовила Марі Блек. «Ізоляція палиться двома кінцями», – перервав Трухіллю. «Якщо ми маємо дотримуватися її, то СК не зможе нас перевірити». А якщо і порушимо наказ, то що з того? Ми ж не солдати КСО. Вони що, перестріляють нас? Чи зі служби? Та й чи справді присутні тут вважають такий наказ законним? Союз колонії кинув нас на призволяще. Більше того, вони від початку намірялися так учинити. Обдурили нас, і ми можемо зробити так само. Пропоную варіант дикої колонії. Думаю, ви не розумієте, про що йдеться, коли пропонуєте таке, сказала Джейн. В останній дикій колонії, в якій мені пощастило побувати, Колоністів забили на м'ясо. Ви натрапили на складені у штабель тіла дітей, що чекали на Ростин. Не обманюйте себе. Оголосити себе дикою колонією значить підписати собі смертний вирок. Після слів Джейн у кімнаті запала тиша, яку ніхто не наважився порушити кілька секунд. Так, ризик є, – нарешті мовив Трухіллє, приймаючи виклик. Але ми тут на самоті. І є фактично дикою колонією. До того ж, не знаємо, чи насправді той ваш конклав, Настільки страшний, як СК його малює. Вони надурили нас, і довіри до них більше немає. Маємо обстоювати насамперед власні інтереси. "Отже, ви прагнете доказів", запитала Джейн. "Було б непогано", відповів Трухіليو. Джейн повернулася до мене. "Покажи". "Показати що? Оце", вона показала на планшет. Я відкрив планшет, який невдовзі не зможу використовувати, і вивів на великий екран відеофайл. З'явилося зображення істоти, яка стояла на пагорбі чи стрімчаку. На задньому плані виднілося невеличке місто залите яскравим світлом. «Містечко, як ви бачите, це колонія», – пояснив я. Його заснували вейди невдовзі після заборони на колонізацію расам, які не приєдналися до Конклаву. Конклав тоді вдався до крайніх заходів, аби показати серйозність своїх намірів, бо неприєднані раси продовжували заселяти планети. Але Конклав доклав зусиль, щоби до нього прислухалися. «Звідки це світло?» – запитав Лічен. «Воно від кораблів Конклаву, що на орбіті». Пояснила Джейн. Вони використали тактику залякування, щоб дезорієнтувати ворога. Чи маленько має бути тих кораблів, зауважив Чин. Ваша правда, відповіла Джейн. Світло, що залило веську колонію, раптом згасло. Ось починається, мовив я. Убивче випромінювання не можна побачити очима. Воно призначене для того, щоб вбивати, а не справляти враження, адже вся енергія скерована на цілі і не може потрапити в об'єктив камери. Картинка поплила, немов од раптової хвилі вару. Потім за мить містечко враз запалало і вибухнуло. У вихорі від перегрітого повітря замелькали уламки будівель, машин, тіл, які піднімалися в небо, що лише вказувало на колосальну місць енергії променів. Матеріальні уламки обрамляли величезні язики полум'я, спрямованого у височинь. Хвиля жару та пилу розійшлася колом від обгорілих останків колонії. Промені заблимали і призупинилися. Світлове шоу в небесах згасло, залишаючи після себе дим та поодинокі язики полум'я. На периферії зони тотальної руйнації замиготіли окремі вогни. На периферії зони тотальної руйнації замиготіли окремі вогники. «А це що таке?» – спитав Йодар. «Ми думаємо, що під час нападу дехто з колоністів перебував за межами містечка», – сказав я. «Тепер вони проводять остаточне зачищення». «Святий Боже!» – вигукнув Гутєрас. Але після руйнації колонії ці люди і так приречені. Вони наголошують на серйозності намірів, відповіла Джейн. Я вимкнув відео. У кімнаті стало тихо. Звідки ви це отримали? – спитав Трухіліо, показуючи на планшет. Відео? – перепитав я. Він кивнув. Вочевидь його доставив кур'єр Конклаву до Міністерства зовнішніх відносин Союзу колоній, а заразом і до всіх урядів, які не приєдналися до Конклаву. Але з якою метою вони це зробили? – скрикнув Трухіліо. Навіщо викривати себе, демонструючи такий звірячий злочин? Аби ні в кого не виникло сумнівів щодо серйозності їхніх намірів, відповів я. Скажімо, для мене це означає, що аби ми не думали про СК, не можна покладатися на припущення, ніби з нами Конклав обійдеться гуманніше. Союз колоній показав дулю хлопцям із Конклаву, і вони цього не простять. Шукатимуть нас. Нам не треба спрощувати їм життя. Ми слова зустріли мовчанням. І що тепер? – запитала Марта Піро. «Гадаю, треба проголосувати», – відповів я. Трохілі підняв голову з виразом недовіри на обличчі. «Прошу пробачення. Мені почулося, ви запропонували проголосувати?» «План, який ми виклали, єдиний варіант, і він перед вами», – сказав я. Його наміс Жень передав свою з колонії. У світлі останніх подій ми вважаємо його найкращим варіантом. Але він не дасть результату, якщо ви з ним не погодитеся. Саме вам доведеться пояснювати його своїм людям. Щоб колонія вижила... Ми маємо дотримуватись єдиної думки. Це стосується насамперед вас. Я піднявся з місця. Джен підвелася слідом. Обговорити це маєте без нас, мовив я. На ваш вердикт почекаємо за дверима. Ми вийшли. Щось не так? спитав я, Джен, коли зачинили за собою двері. Ти серйозно? рявкнула Джейн. Ми застрягли хто зна де, на нас полює конклав, щоби стерти на порох, а ти запитуєш мене, чи щось не так? Я питаю, що не так з тобою, уточнив я. Ти кидалася на всіх, не давала слова сказати. Ми влипли у непросту ситуацію, але не маємо права втрачати голову. І нам слід поводитися дипломатично, за можливості. «Ти в нас просто взіряє дипломатії», – чудово, – відповів я. «Але ти мені чомусь не допомагаєш». Джейн помовчала, вочевидь рахуючи, подумки до десяти, щоб заспокоїтися. Потім мовила. «Вибач, ти правий. Скажи, що з тобою коїться. Не зараз, пізніше. Коли залишимося на самоті. Ми і зараз на самоті». Повернися. Я повернуся. Позаду стояла Савітрі. Коли я повернув голову в бік Джейн, вона вже розвернулася і пішла. "Усе гаразд?" запитала Савітрі, дивлячись у спину Джейн. "Коли дізнаюся, розкажу". Я чекав від Савітрі на якусь чергову дотепну ремарку, але марно. Що красномовно свідчило про її настрій. Хтось помітив проблему з планетою, спитав я її. "Не думаю, більшість народу схожі на вас. Вибачте, вони і гадки не мають, який насправді вигляд має планета?" Проте вашу відсутність помітили вашу та представників громад. Хоча ніхто, здається, не бачить у цьому чогось зловісного. На те воно й керівництво, щоб збиратись і балакати про колонію. Знаю тільки, що вас розшукує Кранжич, але наймовірніше, тільки для того, щоб отримати коментар щодо стрибка та святкування. Хай мугрець, я махнув рукою. А якщо якось знайдете час, аби розповісти мені, що коїться, то взагалі буде чудово, мовила Савітрі. Я почав щось мимрити, ухиляючись від прямої відповіді. Але зупинився, побачивши вираз і очей. Скоро Савітрі обіцяю. Треба тільки з'ясувати кілька моментів. Як скажете, бос, Савітрі трохи розслабилася. Будь ласка, попросив її, знайди хійку рікурі. Мені треба з ними поговорити. «Думаєте, їм щось про це відомо? Упевнений, що відомо. Треба тільки з'ясувати, що саме. Перекажи, аби невдовзі зайшли до мене у каюту. Зроблю. відрапортувала Савітрі. Спочатку знайду зою. А вони завжди ошиваються в радіусі не більше тридцяти метрів однеї. Здається, це починає її набридати. Вони здорово нервують її нового бойфренда. Йдеться про того Аенцо, микнув я. Того самого, підтвердила Савітрі. Приємний хлопець. Коли висадимося, попрошу хікорі-дікорі узяти його на гарну довгу прогулянку. Цікаво, що ви у розпалі кризи не припиняєте думати, як зробити западло хлопчині, який клеїться до вашої доньки, зауважила Савітрі. Знімаю капелюха перед вашим спотвореним гонором. Я посміхнувся. Савітрі криво посміхнулася навзаєм. Саме на такий результат я й сподівався. Треба правильно розставляти пріоритети, парирував я. Савітрі закотила очі й пішла. Через кілька хвилин я побачив Джейн із двома чашками. Одну вручила мені. Чай, пояснила вона. Давай миритися. Легко. Я узяв горнятку з її руки. Джен кивнула головою в бік дверей, за якими радилися голови громад. Новини є? Тиша. Я ще навіть не підслуховував. Маєш варіант на випадок, якщо вони раптом уважатимуть наш план повним лайном? Радий, що ти спитала, відповів я. Гадки немає, як тоді вчинити. Бачу, ти все продумав. Джейн сюрбнула чаю. Не треба мене підколювати. Це обов'язок савітерів. Опа, сюди прямує кранжич. Джейн кивнула в бік коридору, де замаячила постать репортера. Беата, як завжди, плентилася позаду. Якщо хочеш, я з ним з'ясую. Тоді брата стане вдовою, зітхнув я. Сумніваюся, що вона горюватиме. Ні, хай живе. Пері, пері, саган», саган. мовив кранчич. Розумію, я не важко мир, але сподіваюся, що ви знайдете у собі сили сказати кілька слів стосовно нашого стрибка. Обіцяю, в кадрі будете мати вигляд зірок. Саме цього моменту відчинилися двері кімнати засідань, визирнув трохи. Почекай, Яни, перебив я кранчиче. Сподіваюся, за хвилину розповів вам дещо цікаве. Ми з Джейн увійшли до кімнати. Позаду важко зіцнув Кранжич. Отже, я звернувся до представників громад. Насправді, вибір у нас небагатий, мовив Трухіліо. Ми вирішили, принаймні поки що, дотримуватися рекомендацій Союзу колоній. От і чудово, відгукнувся я. Дякую вам усім. А тепер ми хочемо дізнатися від вас, що казати нашим людям, мовив Трухіліо. Скажіть їм правду, порадила Джейн, від початку до кінця. Ви самі ремствували, що іска нас надурив. Звернувся я до Трухіліо. Давайте не будемо їм уподібнюватися. Ви хочете, щоб ми нашим все розказали? Уточнив Трухіліо. Усе, кивнув я. Чекайте. Розчинивши двері, я покликав Кранжича. Він і бата увійшли до кімнати. Почніть із нього. Голови громад повернулося до журналістів. Розказуйте усе за порядком, озвався Кранжич. Екіпаж Магелана спускатиметься в останню чергу, сказав я Джейн. Я щойно повернувся із зустрічі стосовно черговості. Висадки зі Зейном та Стросом. Джен і Савітрі займалися упорядкуванням списку обладнання, необхідного для функціонування колонії в обставинах, що склалися. Тепер у каюті залишилися тільки я, Джен та Бабар, котрий, як і належить собаці, перебував у стані радісного збудження, не усвідомлюючи стресову ситуацію, в якій ми опинилися. Після того, як команда зійде, Строс запрограмує корабель прямо на сонце. І тоді від нас і сліду не залишиться. А зі стросом що буде? спитала Джейн. Вона сиділа за столом і барабанила пальцями по кришці. На мене не дивилася. Сказав, що повеште ще трохи, відповів я. Джейн запитально подивилася на мене. Я знизав плечима і додав він адаптований до життя у космосі, сказав, що займеться своєю науковою працею, поки його хтось не підбере. Строс вірить, що хтось його підбере? запитала Джейн. Це вселяє оптимізм. Добре, що він хоч у когось є, відізвався я. Хоча строси сам собою не депресивний. Я помітила, відповіла Джейн. Темп барабанного дробу змінився. Як там, А, ну, звісно, ледь не забув. Я пригадав розмову з Хікурі дікурі Ситуація така вони про конклав знають, але їм заборонили його згадувати, бо ми про нього не знали. Насправді так і було б надалі, якби не моя дорога дружина. Я не збираюся просити вибачення, відрізала Джейн. Як казала раніше, то була моя частина угоди за право жити з тобою та зою. Тоді це здавалося мені справедливим. Не вимагаю від тебе вибачень. Я мовив це якомога м'якше. Просто я у розпачі. З того, що я вичитав у файлах Строса, цей конклав об'єднує сотні раз і, наскільки розумію, є найпотужнішим єдиним союзом в історії Всесвіту. Формуватися він почав десятки років тому, ще тоді, коли я перебував на Землі. А про його існування дізнався лише тепер. У мене це просто в голові не вкладається. Ти не мав про нього дізнатися. Але ж вони існують поруч з нами, як узагалі таке можна приховати. Простіше простого, відповіла Джейн і нарешті припинила барабанити. Союз колоній постійно це робить. Ось для прикладу, як спілкуються між собою колонії. Ніколи напряму, бо між ними надто велика відстань. Їм доводиться накопичувати дані, а потім надсилати з космічним кораблем. Союз колоній контролює всі космічні перевезення в тій частині, де осилилися земляни. Таким чином уся інформація проходить через СК. А той, хто контролює інформацію, може приховати що завгодно. Не думай, що це спрацює. Упарався. Раніше, на... Раніше чи пізніше інформація просочиться на Землі. Джин хмикнула. Що таке? Я здивувався. Згадав Землю. Якщо серед планет, що їх освоїло людство, і є найзабутіша, то це безперечна Земля. Джин обвела рукою кімнату. Чи багато з того, що тут є, ти чув на Землі? Пригадай. Ти та всі інші добровольці КСО. Підписали контракт, не маючи уявлення, що на них чекає. Ви навіть не розуміли, як вони зможуть зробити з вас солдатів. Союз колоній тримає землю в ізоляції, Джоне. Жодної комунікації з іншими планетами. Жодної інформації ні туди, ні сюди. Причому союз колоній не просто приховує від землі решту Всесвіту. І він ще приховує землю від решти Всесвіту. Земля – батьківщина людства, – заперечив я. Розумно, що СК тримає землю у таємниці. «Ну, Боже ж ти мій!» Джейн не на жарт роздратувалася. «Хіба можна бути таким пентюхом?» «СК приховує землю не зі сентиментальних міркувань, а тому, що вона є ресурсом. Фабрикою з безперервного виробництва колоністів та солдатів, жоден з яких уявлення немає, що на нього чекає за межами землі. Бо Союз колонію цьому не зацікавлений. Вони й не кажуть. Ти ж не знав? Інші також. Тож не кажи, ніби чогось не можна приховати». Тут дивує не те, що союз колонії приховав від тебе існування конклаву, а те, що тобі дозволили про нього довідатися. Джейн на мить поновила барабанний дріб, а потім зі силою ляснула долоною по столу. Чорт! Вилаялася вона і схилила голову на руки, розлючена донестями. Слухай, розкажи мені прямо зараз, що з тобою коїться, мовив я. Ти тут ні до чого. Приємно чути. Хоча після того, як ти нарекла мене необізнаним пентюхом, починаю сумніватися у твоїх словах. Джейн простягнула до мене руку. «Підійди». Я підійшов. Вона поклала мою долоню на стіл. «Зроби дещо для мене», – мовила вона. «Зроби дещо для мене», – мовила. «Вдар по столу, що сили». «Навіщо?» – я здивувався. «Просто вдар». Стіл був звичайним, із вуглецевого волокна, а стільниця – з пресованої деревини, тобто дешевим, міцним, який важко зламати. Я склав долоню в кулак та зі силою гримнув об стіл. Удар вийшов глухим, але перед занило від болю. Стіл здригнувся, однак витримав. Бабар здивовано спостерігав з ліжка за моїми Ох ти, видихнув я. «За силою ми з тобою приблизно рівні», – безбарвно зауважила Джейн. «Припустимо, я відійшов від столу, потираючи руку. Хоча ти, мабуть, у кращій формі. Може, навіть сильніше». «Ну, сказала Джейн, і сидячи ударила кулаком по столу. Той зламався з різким тріском, схожим на постріл із рушниці. Половина стільниці просвистіла через цю кімнату і вдарилась об двері, залишивши глибоку подряпину. Бабар заскиглив та позадкував у ліжку. Я роздявив рота на дружину, яка байдуже дивилася на уламки. Ох і сілард ох і сучий син, мовила Джин, пригадуючи голову спеціальних сил. Він знав, яку свиню нам підсовують. Строс його людина. Отже, він точно в курсі. Розумів, з чим нам доведеться зіткнутися. І тому вирішив видати мені тіло бійця спецназу. Хочу я того чи ні. Але яким чином? Він покликав мене на ланч, пояснила Джейн, і, вочевидь, підсипав щось у їжу. Тіла солдатів колоніальних сил оборони мали обмежені можливості апгрейду, який здійснювали зазвичай за допомогою ін'єкцій або внутрішньовенних вливань нанороботів, що поправляли та удосконалювали тканини. Для покращення звичайних людей таку тактику КСУ не застосовувало, проте якихось технічних обмежень для цього не існувало. Нанороботів. Можна запускати в будь-яке тіло. Доза мала бути незначною, але достатньо, щоб вони почали розмножуватися. Мене осяйло. У тебе ж була лихоманка. Джен кивнула, уникаючи мого погляду. Лихоманка, а потім їсти хотіла і спрага мучила. Коли ти це помітила? – спитав я. У мене все з рук валилося, я почала ламати речі. Обняла Зою, а вона скрикнула, що роблю їй боляче. Хляпнула по плечу Савітрі, а вона спитала, чого це її лупцюю. Увесь день я відчувала себе страшенною незграбою, а потім побачила строса. Джейн буквально виплюнула його ім'я. І усе стало на свої місця. Я не перетворилася на незграбу. Я змінилася. Стала тією, якою була. Тобі не сказала, бо не думала, що це важливо. Але я викинути з голови не могла. І не можу. Я змінилася. Нарешті Джейн підняла голову і поглянула на мене. В її очах стояли сльози. Я цього не хотіла, палкомовила. Я залишила це позаду в той момент, коли... Вибрала життя з тобою та Зою. То був свідомий вибір, і хоча мені боляче, я відмовилася від усього та усіх, кого знала в минулому. Вона постукала по скроні на знак того, що розумника в голові більше нема. Відновилася від голосів, які завжди були поруч. Уперше залишилася наодинці зі собою. Було дуже боляче звикати до обмежень звичайного тіла, не в змозі робити те, що легко робила раніше. Але то був мій вибір, і я його сприйняла. Навчилася бачити красу нового життя. Перше від народження зрозуміла, що життя – це не тільки те, що безпосередньо навколо тебе. Вивчила зір'я, а не поодинокі зірки. Моє життя – це ти і Зоя. Наші життя сплилися єдину. І це варте усього, від чого я відмовилася. Підійшовши ближче, я обняв дружину. Це нормально, Люба. Нічого не нормально. Зірким смішком відізвалася Джейн. Я знаю, що думав Сіларт. Роблячи мене над людиною, він хотів мені допомогти. Допомогти нам. Він не знає того, що знаю я. Коли рублять когось над людиною, то водночас позбавляють людяності. Я так довго вчилася, щоби стати звичайною людиною, а він позбавив мене цього за одну мить. Але ж ти все ще ти, мовив я. Таке не змінюється. Сподіваюся, ти маєш рацію. відгукнулася, Джейн.